Запис 50. Глен Милър е роден на 1 март 1904 година. Марлон Брандо е роден на 3 април 1924 година. Борис Елцин е роден на 1 януари 1931 година. Шакира е родена на 2 февруари 1977 година. Джон Толкин е роден на 3 януари 1892 г.